Пробуджені зі сну татари, вибігали на вулиці, їх убивали козаки нещадно. Настало пекло. Татари та турки кричали, що напали козаки, тратили голови, не знали, куди ховатися, що рятувати. Біля Конакова, де жив морза, виступив до оборони гурток озброєних татар. Та поки встигли натягти луки, козаки вже впали на них з шаблями та списами і вирубали всіх. Мурзу привезти мені живого. Гурток козаків позлазив з коней і кинувся у сіни конаку шукати Мурзу. Всякий опір був даремний, та й не було кому боронитися. Мурзових слуг, мов, мітлою замало. Добралися й до самого Мурзи. Він не знав, що сталося. Схопився з лежанки і дивився у вікно. Його зараз схопили і зв'язаного вивели на подвір'я. Мурза налякався на смерть. Ще не розумів, як воно сталося так нагло. "Держить його під сторожею. гукнув Тарас, – «поки я не вернуся. Обшукати цю будівлю і виносте все на базар». Тарас помчав у місто. Тут уже козаки газдували, розбивали крамниці і склади, забирали все, били татар без розбору. півсотні сотні за мною, місто запалити в кількох місцях. Тепер полетів до невільницьких приміщень. Дорогу знав добре. Невільники, що тут були, зміркували зараз, які гості прийшли. Вони розбивали кайдани, розривали зубами сирівці, били дозорців. Та їх небагато осталось. Всі, знаючи, що їх жде, поховалися, куди було можна. — Люди, — кричав Тарас, — помагайте один одному, розбивайте кайдани, беріть від татар зброю, помагайте нам, нема часу гаятися. Він погнався далі. Був скрізь, де лише гурток козаків порився. Місто горіло в кількох місцях. Тарас поскакав знову до конаку і наказав сурмачеві трубити на збір. Збірне місце було призначене на базарі, куди зносили здобич. Поки забрали здобич у вузликах на коней і ослюків, яких здобули в місті, Тарас робив справу з морзою. Це була його ціль сьогоднішнього походу. «Пізнаєш мене?» Спитав по-татарськи і подивився йому вічі своїми пронизливими очима. Мурза дивився на нього страшно наляканий, наче самого чорта побачив. Він почав собі пригадувати. Тарас пригнуздав його поглядом так, що татарин не міг від нього відвести своїх наляканих очей. «Пізнаєш, питаю?» – гримнув Тарас. «Тебе, пане, не пізнаю, але твої очі я вже десь бачив. Я тобі зараз нагадаю». «Рік тому привели мене до тебе розбишаки, що мене з радою піймали. Тоді я понадіявся на твоє лицарство, просив, щоб ти зі мною поводився по-лицарськи. Ти наказав тоді своїм посіпакам без причини вибити мене нагаями лише за те, що не впав тобі в ноги, хоч я не знав цього звичаю. Я цього не пам'ятаю. Я тобі пригадаю це. А ну те, хлопці, зніміть з того падлюки сорочку. «Та відрахуйте йому на спині п'ятдесят малахаїв, бо мені стільки саме дали з його ласки». Мурза не розумів того наказу, але здогадувався, що з ним робитимуть. «Пощади мене, пане, я дам викуп, який зажадаєш. «Не треба мені викупу, я люблю віддавати довг у таких грошах, які мені позичено». Козаки вмить виконали наказ. Мурза аж зумлівав з болю, бо хлопці не жаліли рук». «Я вже відплатив йому за своє», – сказав Тарас. «А тепер ви робіть з ним, що знаєте». «А ось, що з ним зробити», – сказав один козак, і замахнувся шабле на татарина. «Стій!» – крикнув сотник струк, заступаючи татарина шаблею. «Кошовий батько наказав знатних татар брати в полон. За них можна взяти викуп або обміняти. Ми його на січ повеземо». Козаки набирали здобич на коней та ослів, забирали дорогі сукна, парчу, а Дамашки тощо. Мерщій, панове товариші, підганяв Тарас, нам не можна тут довго засиджуватися. Блискавкою ми прийшли, блискавкою пропадемо. Сонце не доходило ще до полудня, як козаки, обсмалені у вогні, окривавлені татарською кров'ю, виходили з горючого перекопу. Зараз за містом почули гул гармат. Еге, каже Тарас, наша босу небезпеці. Дві сотні будуть при здобичі, а три за мною. Коли б на вас наскочили, то відбивайтесь, поки я не прийду». Погнались галопом на табір, звідки було щораз більше чутно гул гармат і мушкетна стрілянина. Козаки мчали, аж коням дух запирало. Тарас дав знак, щоб зупинилися. «Трохи спочинемо, бо потім, прискакавши на місце на охлялих конях, нічого не зробимо. Спочинемо трохи, вони так табору зараз не візьмуть». Їхали кроком, коні скубли по дорозі траву. Після півгодини такої їзди поспішали знову. Вже сонце зійшло з полудня, як помітили табір, оповитий густим димом від пороху. Не можна було нічого зрозуміти. Тепер побачили, як татари облягали обоз, як дерлися на вози, а сотня відбивалася. Виявилося опісля, що в той самий час, як козаки гуляли в місті, орда верталася з якогось походу, і стрінула козацький обоз. Козакам приходила остання година, відбивалися спершу гарматами та мушкетами, але татари не спинялися, засипали їх хмарою стріл. Стріли падали всередину обозу, калічили коней, проводили їх до несамовитості.